Ariel, escúchame Ese mundo está muy mal La vida bajo el mar Es mucho mejor que el mundo de allá arriba ¿Tú crees que en otros lados Las algas más verdes son Y sueños con ir arriba Que gran equivocación No es que tu propio mundo No tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera qué causa tal emoción? ¡Oh, ¡Wow! eh! El mar Vives contenta siendo sirena, cara feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar. Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. De... Hola, bona tarda, des de Ràdio Primavera. Som al Sergi, el Carlos, a Luis i al Mario, de Gràcia de los Dufins P4. A la classe estem treballant la trofeta d'amigos, de molens. Hem apuntat llibre de la biblioteca i a casa i ens deves que de hem buscant l'internet per buscar informació sobre totes les coses que volem saber dels micos i mones. Fa uns dies hem estudiat que els micos i la mona tenen la cua d'arga, molt llarga. També hem comprovat que els goril·les i els ximpancers i els nois angutans tenen la cua molt curta. Hem arribat a la conclusió de que els goril·les i els ximpancers i els nors angutans no són micos. No ser, si al dueño le apetece, a mi me van a comer. Bajo uh, oh, el mar, bajo oh, oh, nadie no fríe ni nos cocina en un sartén. Que eras a rivelar, va el mar de què ara, hi ten problemes entre bolbos, tu mira. Un dia de manso, amb els amics Simona, ella va Pro. una prova i amb moltíssimes espècies, que Simonas, tenen miraris segurs. Al passat de la nostra classe està empaparant una selva per micos, que hem pintat a la classe. Encara ens querem altra cosa per emvinar, de micos i de mones. No s'anem picant més ara abans. Bé, això és tot. Des de Radio Primavera, ens agomiadem de tots vosaltres fins un altre dia. Hem parlat... El Lluís. El Carlo, El Sèquid. I el Mario. de què és el fins P4. Prima en este mundo hay la dura la mangarra y tocará tres durións de unidad siempre haré...